نو کې وايي هغه څه ټول واضح وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام انا نو وعن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله تعالى عنها قال فعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استفسروا يغزو جيش الكاواط فاذا كانوا ببيدا امن الارض يخصط باولهم واخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يقصف باولهم واخرهم وفي اصواقهم ومن ليس منهم بيبي عائشه فرمايي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل حمل بقيه ولخر فقاباني فاذا كانوا في من الارض کله چې دی هغه عموواري ایسیته زمکې ته را وور شي نو یوخصفو به او ولېیم و آخریم دا تر زیډه پورې ټول ب چې ز نو دا غر کړ شي یوخصففو او و آخرې مه من او ال الله آخریم رواي شيخ فراد نبی اسلام مين زکړه روا چې دا ډېر خو یاراو او عالم وا قالت قلت يا رسول الله نمايد الله تعالی رسول الله صلى الله عليه وسلم کیفه یوخذ بي اولي و اخرين څنګه یوازې ټول پټولا غر پزما کی نن باسه ولي کیږي غر چې دې ابو کی ډوبه دلا او خطر دې دا پو اوچا باندې پکا ثنا بهي و بيدار الارض وفیم با فیم اسواکوم په دی ک به بازاریانو کوممان بخيې بازاران یاد دی سکوم اوام به په کې اوملله سمن نو آسوو کوو چې به ددي نه نه سانه هغې به حملله خبر بهېدي سر بهاران شوي تا لا الله ص الله عليه وسلم او فرمانلي یوف به اوولیم بر هم د کې دا چې ټول <سؤال> به پهمکانن با سرې کېږي خوسممه یوباسوالانی یادې یا به زقیمت پرزبانې دي راپورته کووری کېږي موواثر دکپلویتتونونه که د کاخواو لغه راغلی او نوله دی په دغن راپورته کوې نو سزا رکي او که په دی یتبانې نو نو الله په و خبردار دی الله په تونونه خبردار دی بابون اخلاشي هزارې میې جن آملی وله کوې والله اخواې ل بارېول خقيې نو اخیرت کی معمالا چیزنو اگر دنیا سنو پیش بار بانی گا سب نو یو باسود آلا نیاتی مو سوکتی پیش والا اونہ گنو متفق اونہ لیت بخاری و مسلم دول دارے ذکر کر دی فلپس دو بخاری دی دوستانو یو حملہ پکابیبانی اللہ دی حفاظت کئی لکا دو وقتا را دو وقتا اے جلتا بارتیار کینئی دیئے ٹیم دگا دغه چی مخی کتاب ٹیم ختم شد ایتا غملک مینے زمانیش تیرے اب رہا را روانو اب را حافتا سیاد جیلتا سنعا دی امن نالتا کور جو او وزیر دباد چا او یہ رضو چی دنو خلق دیتا ربتا را روما نو بازی ویچی اور پکی چاو لگو بازی ویچی دا حجات نسوکتا لگو اگر پکی غل نتی غل دے والا دیوازن زنو مکو لے غصہ شو کور پور واروانو بیت اللہ را روان شو را روان شو سورتی فیر کی چی کمہ واقع دا لگ اشعار دا توامہ سبحان اللہ امیہ ابن صلق امیہ ابن ابی صلق نبیر اسلام درد سل اشعار کو سپر کیا ردری دکھا تکره سره دی ور شیرو کې تل ایمان دي ندې چیرال اور اروان دي ساره دي یو ځای کې چې نه آغا هاتي چې د هوټ هاتي مغممس مقام کې چې نه آغنت په ما یمن ترته مکومنده کول عبد الله ترته دیکھئے پا کیا بابی اللہ لو محکم کیا پانچوں کی کارنی پا سورو بھی پکونا اوباسی پکونا اوباسی ناستی در واری کہی او مہیو ابن عبدالسلطوئی اِنَّ آیَاتِ رَبِّنَا ظَاهِرَاتٌ مَا يُمَارِی فِيهِنَّ اِلَّا كَفُورُ اِذَمَا دَرَبْدَ تُوحِيدَ دَلَائِ الْوَازِدِهِ دِنَا انکار مگر ناشکرہ اول بي سلفيرو بالمغمت حتا ذل يحبو كنه ماقورو آتی اتي په مغمت مقام باني حتا چې هغه په خړپو سو خړپو سو ذل يحبو خړپو ته بي جني دا راکاږي ورزینا کان نو ماقورو ته وای چې دا ګوره رااچول شي دا پهیاچول شي دې او پیواله تړوي دي کلو دینین یوملقیامت عند الله الا الحنفیت بورو تو دینونو قیامت پرځبانی دا ګور دي تداجی الا الحنفیت مگر توحید او ایمان ولږیره دا کامیابی موهیب دي نو کنه موهیب درځوانی د جاہلیت موهیب امر د او مې رکی به الحاد بظلم نذقو من عذابین حدیث دا واقعیا والله اعلم کل رازی دا پیشنگوی د محمد رسول الله صلی اللہ وسلم دا. دا بیدانا مراد اوار از مکہ دا یا دا ما کی اوار از مکہ یا بل بیتی خوچی ال ترائشی دا طول بچند دا اول نا تراخیر دا طول بچند دا بز مکہ کینن بات ریش دا حدیث دا ترجمت الباب سر تعلق معلوم شکا نا بایا کانا معلوم شو توائد لکه انسان سره چې الله یا بد عبادت د ذات او قص او د ارادي له وجې فدوی نه د خا ده بدو عملاد په نیت باندې موقوف تا د ذات بدایي راډا وا جو الله تعالی صلوا او علی نوو بس ټول دل تک خبره راوښوله یو بل نه وکتا اګه دادا چی د ناکار مجلس ندان ساته کا ورنګور جنکم انکم اذن انکم اذن مثلوه سزا چیرایو تا ته وراي anyway. لسانين حباب ادب نشه خاندانې نبوتش ګم کردو تاګي اصحاب کافر تاګي اصحاب کافر کا غريبت مردوم شو له دې نور اسلام زیه خاطر پر کې اکانا من المغرقیم او دا صحابی کان پو سفید نیکانو سرکی راستو نو پو سروکش مار دی شایقون سلاتت الرابع کل بھوم مار دی جانا چھڑے کی جیو صحبت صالح تورا صحبت طالح تورا وحبو صالحین وَلَسْتُ مِنُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي چَلَاها تَا دور شو از یاری بد یاری بد بد تر بو از مار بد مار بد تنها هني بر جا دو یار بد برجا جا و بر ایمازنه دو یتي دو سدي سور کیږي نه د ناکاره ملګری نه لري تختا ناکاره ملګری د مارنم ناګار دی مار سره په بدن تک ور گئی او ناکاره ملګری په بدن او په ایمان زال تک در گئی را بهې دي کنه بلن اقتا فمغیباتو دلیبیر اسلام بانی ایمان راوڑا لگا سمیری مغیباتو ته تا منصر آور لگا فماینت قوان الهاوا ان هوا فماینت قوان الهاوا ان هوا او دا ففضلت دا عیشیم دال دیچه دی ربقو هوا سکتا دا سوال نیم علم دیتا نبی اشکال داو دا او کیگی تا زی پی کلی دا خالکی چې خولی کرن او خوما قولی و دولکی پوکی غابی او صوف پکی پکوڑی خرسی کیا نا خرسی ایازاب رالی پکوڑو و الاغب جن دی او لگیر کنا صوف پکی کپ خرسی کیا نا خرسی مرایان پکی خرسی کیا نا خرسی دا مرتب تویا ایر انشاءاللہ لگی دری بی او لگیرو؟ کون لگیرو؟ وایا بلتن صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم و راہیم جی حاتم الله الله بعیدی دې باندې درځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا هجرت اباد الفتح نيشت هجرت او پس د فتح د ماكينا مککل پتہ شيلا څنګه ما پتہ شيلا مک په څنګ کا پتہ شيلا وای تیسکان د هجرت په سیم کال پاته شي د ديار لسم تر څنګه او نبی ته هجرت کوله اتم کال د هجرت بارے پته ولیکن جهاد او نیت اے د اسلام چې د مکه نمدری ته هجرت هجرت پر او کو پر نو د مکه نمدری ته جوړ پر وکنو چې کله مکه فتح شو نو ملک داري شو د ایا دا ری تاسو وګیرا کی دا دلیل دی دی دا پیشنګوی د نه په سمچي مکا دا به الله علی ولی والیا د کفر وحنر اجهار یاد وسه تبري کنيانو ا د سوري د الله جوتلي و تل د مکی د جن هجرت د مکی نوګي البته ولکن جهاد ب جهاد د پاره وږي د مکی خبر دا و نیتن نیت د حجرت په دیوینه الله تعالی په نیت د هجرت ثواب درګه نور د هجرات دار اسلام د دېوینه او د دې هجرت اګر سټی کې نشته دلته خاص هجرت مراد ده کوم د حجرت مراد ده چې ما کې نه زکه دار اسلام وګرځا د کنده ته ځتو نه گئی۔ وایذ تنفرتم فنفروا کله چې تاسو نه طلب دراوته لوګړي شری بیا وګورېږئ او دې هغه کوم د کی اس اسلام دې کلا یغل اوخه بار سورو نو قصوا دا را دې کې نه تاسو نه صحابه وی خلقت القصوا اصوات کې نه تابې نه یته منا ابو طاحو شلکی کوم ځات کې حدیثار کړو دې باندې نه غدا یې تار ما خلقت دې څنګه دا نه لګ نه پنه دې کړی دا نه یا لیکو رخصتات شي تاسو په دې ځواب یې پیس دی پیس تلک نیت دې د jihad نیت دې الله او نیت دی اغدا لیتکونا کلمت اللہی الولیاء لیتکونا کلمت اللہی الولیاء او خبری توکی دی فرضعین جہاد کل اگر دی دا تکیات کی اختصاص و بذیر اشکال حل شد خبر ادان کیا جہاد فرضعین کل اگر دی دا ما دا ازائی ذکر کردی دیر خضر ماید بذیر اشکال حل شد حدیث کارا اقواب اروسکال دیر فخوانا پروسکال نمبر ایک چې امیر دا مسلمانان <سؤال> و اعلانوں کچھ رازی خلی بمجیو سری بمجیو غلامان بوزی یا ایواللذین آمنوا مالکم اداقی لالکم افروفی سبیللہ ساقلتم الالارف ارہویتم بالحیاتی و دنیا نجل آخرہ اما مطاول حیاتی امید راق اللہ قلی حلیفہ دا مسلمانان و اٹول لازے حضیہ پر جائے انگرہ جو قرآنی کریم کی پنځیرو په بات نه شروع څنګه څنګه اکیه دیگری م څنګه یې ایو الی اذا کیلا کو نه دا وخت دا ایو شرف څنګه چلل دا څنګه غاریانی ها اخو داري اخو داري ان فی روخ خوف او ذکار ناغم راضی او د ما صورت نشا ایت را لجووره یودادی زم دادی چې دشمن والے او د مسلمانانو په ملکی حمله وکړه ها یا ای الذین امنو خذو حجرکم فذرو طبات نین فرو جميعا یا ای الذین امنو خذو حجرکم فذرو طبات نین اوه را ایت حضر. دار اسلام بانے حملہ اکڑا فدیر طول دار اسلام والاو باندی فردین د دی باپاسی او داخل ملپا داغین آزادہی بیاو سر اخواد جتی سورة دین آئی بانے شایئی نشکر داخواد جو پس دیو پس دیو پس دیو پس دیو پس دیو چالبا دی حل دیتا قتال الدفاعی, قتال الدفاعی. یو قتال طلب دی وقال كي و ظلم صي و تفراقاي و مسلمانان ور دي باغ بارتا هغه وته لا لا اچنه ايو کتال د دفاعي استاپه وطن را له مسلمانانو په ملک را له درېم کیو سره په صحه کې حاضر شو ویلالي کې په شانې کې را لورګي اذا لقيتم فيتن فجبتو او اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم اوس په شانې دی اجل سلام کی اج تنو سبع المبقات یوم کی الفرار یوم التولی یوم الزحف تے کنے التولی ثلورم اڑو مسلماناں نو امیر ویر ندی سب تا دیر شے نے حملے کرن دا کوئی اصل حدا چبل چا لچن نو صرف او جہاد چھوڑو دے بل سو باغی نہ کوئی ورزی پتہ پر دے عین جگہ تا چلن ورزی خبر دیان پیته تر متا باندې د غلکی پر د عین شذان بچی دن هغه را سایې یینې لوا پر د کی فائت پاتې شو له خبره وری وری خبره وری سب سے پہله پاکستان دوی د هر کفسه پیری اسلام پر پاکستان اول اسلام خبره ده اوسه پاکستان نام زمملک ای دایاتو ساتي دو وطن د پارا پاتې جو حب الوطن <سؤال> من ایمانکم ذکر کیدا روایت دایې کله موجود ده وطن د مسلمانانو لپاره بوم جنگي یخد اسلام دوجي نه صرف وطن ید دوجینه وطن ید دوجینه هو کافر بومږي یا او ته کافر یا شر په کومل کې صرف هملو د وطن تخلاص لپاره بجنګي یا او ته کافر همو نه پای کیو شان څه اخر دا کو دی په وطن نه لپاره اذا درست حدیث روان دیکھا نا ار رجل یقاتل حمیتا ويقاتل شجاعا ويقاتل ليرى مكاله تريد بدر پر جنگی غیرت دپارا همل غیرت کی یادل پر چھ ما خلق حرم کیو ایو دارک بیت سبیل اللہ نبی صلی اللہ من قاتل لتقول كلمه الله ال ولی هو بیت سبیل اللہ یہ بڑی واردان کیا کہا دیوان نظام وراكن جهاد ونيهت ويداستن په پانتيرو دا حديث کې ځینې اشکارو چې هجرت غشتي څنګه نبی تاسو چې له حضرت مده په دین امامي نوويشې اشکار حل کوي دویرې د وکړه کله کوم کل کار کل معنا وکوم کار بنا فائته ومانا له هجرت من مقت هجرت د مکین نشته لې انها صار دار اسلام زکه اسلام شو او د اسلام نبی هجرت او اسلام د هجرت او نئی وایَه اوبل بتو وایذا الک جابر ابن عبد الله الانصاری الانصاری منسوب به انصارۃ مقایده دالہ انصار جمع مذکر دا پکا دکې د ناصر نش د اغا اسم منصوب جوشه ناصيري دته ري انصاري اثر کې د انصار جمع د ناصر دا علم ګرځېدل د اغا چا لپاره د کوم مديني والو پس علم شو نو ګویا کې په حکم د مفرد کې شنه يېن په دې سره ته وڅښه انصاري جو پکا وني د ناصر دا نو مفرد پر کې د نه ايتي نه انصاری خدا عالم ګرځیدلې نو بدی سرین البتکی لري او څه شي نه اي کنا ما رسول ما النبي صلى الله عليه وسلم په غادات ما غزوه غزو تبوقه نه هم کال باندې رسو تفصیل لذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه لرجال ان بمدينه سري دي ما ثر ثم ثر نزيت تاسو په عزت تاسو تګ نه کوې څه تګ ولا قطاتم او نتاسو فکوئی یو میدان اللہ کانو معاکو مگرہ اتاثر دی حبا صوم المرض و مرج سار کری دی و فی روایتن اللہ شرکوکم فلاجی تاثر شرکتی پاجر کی تا جو صد وجینا دی نیت دو وجینا صد نیت تید دی نزکو تا تاجر ملاو جو خود مرض دو وجینا تار دی بیمارانی اللہ پر نیت بانی آجر ہوگی انما الامالو بی نیات احزار نیات خبر ہو رہا سیدی باب سرو لگی دو باب سرو او دا یو نوتورو مستانو صحیح حدیث دی اذا مريض العابد او سافرا دتړي بيمار شي يا په سفر لشي ته كتب لو ما كان يعمل الصحيح مقيمه يا سره روغي او يا بيمار شي او نن شي کولګه تاجديد کول ابي ابيار شي ني کول تاجدد لخاصو سفر کړه او پالسي الله ولا اکر تاجدد صواب ورته دې زوانه کي تدريس چ ګوراش نيشي کولې الله به ګورواركي اقصد صار نوالي تر پنځو گندو استاد حاضر صواب مکمل دي کی مجتبا ته دې ورځې یوما د درس دې ما به قران دا واع ترتیبا سنت در ختمېږي پوری همې چې الله أغذر کینو دي دا کوثر دې درس کوما نه افي دې پېښه کې په نسله دا یو ور رسیدي یو دادې او یو دادې چې عمل تامخ کې نکاو بس دې نه کو هو نیت کېو لګوس یردا کار ول حکومت الله دې رب نیتم اجر او ثواب درکې سبحان الله څنګه ورګلګا نګور په دې نیت با لکه اسړې ویچار پتور باندې هغه جمی سره مسکې بارار شو او دې لا انړو الله ولا اکبر دې جمی یو څاله دي او داګه عادت دالی چې جمی لذی ود پاتې شو الله ولا اکبر ثواب ور ور څړې دې جمی لذی مریشو الله ولا او یو د دنې کای دې په نیت باندې وجہ صحیح اراده دیغه اذن لکھو کیا لکھو وہ لکھو جو جاتا نہیں ہے سو مل جاتا ہے جو جاتا نہیں ہے سو مل جاتا ہے اسی جاتا نہیں ہے سو ہے وہ سارا ارادی سارا بیا اسباب کی اراہی تے دروغ اراده جان خلاصہ بردان تخلاص ہے ارادہ منظور ہے یہ ہولی کا اور میں چلیتا کا یہ وقت کے ثواب ملے گی تک ثواب کہ اراده ہی چا اوپ ہوگا یہ ذکر بھی بیان بیان کیا حد جان الله عادتینی شریف دی نیت اجر شو چې عادت دې دې پوره مکمل هغه عبادت اجر دی د عبادت څه لگا اجر او بالکل دې کې شک نشته هیڅ رسو راځه هغه څه کوم تیر مجاهد چې په کوم ځای XP کې دینم الله اجر ورغی سبحان الله هغه چې کوم کور کې کناست یې نیت یې ما کتاتم څنګه راځي دال کې وینم دا یسی وَلَا مَخْبَضِ نُبِّي سَبِعِلِ اللَّهُ وَلَا يَعْتَعُونَ مَوْتِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَعْنَعُونَ مِنْ عَزُومِ النِّيْلًا إِلَّا قُتِبَ لَيْهُمْ بِهِ عَمَلٌ وَلَا يَعْتَعُونَ دلتا قانون دارے چی رستنے حدیث په مخ کی تشریح غضوِ طبو کی ذکر قا. او رجعنا و پسائے کی رات لخا التقننا و اس رجعنا ها. سردی خال خلف نا زمو نرسټو په مدینه کې ما سالق نه شېبن زمو په ولار باندې ولاوادي نپ میدان الا وهم انا مگر ای زمو سره دیو حبتهم له روزری تارګي وایا خبر باندې ځان پيږي ګرو ګرو له صحابين د معن د پلار نو دی يزيد او د دې مهندزینم د یزید نو مطلب دا ري چې په نسيده چانم کې خدره شي د نیکو په نسيده چانم جوړوي ما ان خپل زویل نن کې خدده د یزید او فلارم دي دی یزید دیش ابو یزید د دې کیوتا کی زړه ټاک لګوم دا ابو یزید ما ان وای چې زما پلار نو پلارې دی یزید دی, دا دی. او دیم صحابی دی دي دامنان او د دا پلاروم صحابی دی او د دا نیکوم صحابی دی ماشاءاللہ اخناس طور چیزن آغا صحابی دی صحابی کی نبی اسلامی دی دل ای پر آور ای یا نبی اسلام دل او په حالت دی ایمان داری مری حالت او کان ابی غزم مابلار دی رود ریگی انا ابو یزید او فلازم يزید چا یزید اخرج دنانی رس پیسی راوا واستلی تفدق باخیراتک ولی فودا ان درجول فی المسجدی جمعه کی وزیدا کو پخا دی کی خدلی او تلاو نو پج تو ذرا عالم پا خاصوام راوا واستف اتیتو بیا را میلی چداجی زل لاکی کاکا تکو جمعه کی پیسی پر دی ماراللی فقال اوت والله ما کی یا کارت قسم الله زما غت ارادههما کی خدوی کی دیبل چلاور کی نو زماددار جګړه شله ما وی چې دا زمما حق دی او چې دا سحق نه لري فخاسم تو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو نبي رسول الله پیسہ لړا فقال نبي اسلام پیسہ لډا وکړل الله كما نويت يا يزيد بلا ترى له وي چې دې د ستواب اوس او ولكا يا من ما اخذت ما نتاج ثوابه له دا سحق دی بنیت باندې اجر او ثواب څنګه نه میلاو شو حالې دې کیدا نڅري صدقه زکه نتلیصه تکا په اولاد کیږي پرديخه نه کیږي او چې څوک په فرضي کې جناوب پر دې باندې عمل کوي معلومه شو چې پرذکات څوک وکیل ګرځول کېره زما دا وکیل شو تی اخلا لکه تاسو په ورومګه ساتو تعالو ورشي او معلومه شوالا چې دا غه چړي چې دغه خیال نو چلاګدار هغه زوی دی لکه او یاداګه چې دې نو پیځندره چې دا د زوی دی قوت چې دی ولې تر صفور په تاري کې دی څه پر قوت اجر موشه ثواب موشه پیسې موږ ترلاسه او معلومه دا چې دا پلاسر په حق باندې چېړبه دغه ډانګي وبچراړي مخاطب هو تر کوریشي چې دلی دوری خو لري به کوو چې دا بده نه راځه او نبی اسلام له پیښې سره معلومه شو چې نیک اسلام باندې په سره په شریعت باندې پیسې لگاي نبی اسلام له پیښې سره پیسې لنیس دا څه پیسې ترلاسه کوو او پیسې استا دمانه لکه تاسو دی خپل دې دې ورواي چې هل Clayato هل بابسه هل بل و أحسوا احسانه كلمان دا بانا غدا جدا هل بحض من جتratح کمتلاشون